مرآن مخصرم آردن کو دمولانا مبتی توسی پخمس شیب در دوره تفصیر قرآن دا اسی نمبر کی سٹ چپا ماحل بلالخیل مارغوث کی فبالا نو دوزارات کی شعر ددی دمیناوی دو پتا ایسا تی اشار دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبدالرخمان تلازان نیزدی منچوک جانگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر اول دا په جندل غواړي چې په خځو باندې سو کوک مقرړ کړي دی الله تعالی یو دا چې د الله په وحدانيت ایماني او هو مؤمن بل دا چې د پیغمبر په تعظیم اکیت او دا په تعظیم په وجو باندې ایمان راړي بل دا چې د شرکیات او نزان بچ کړي د بدعات او نزان بچ کړي دارنګ په پرشتو ایمانی چې کم ایمانيات ذکر دی امن تو بالله و ملائکتیه و کتبی و رسلی و یوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی وغيرها داسین دارنګ د دا الله معرفت او کی چې الله صفات دی د الله صفات او پیجنې دارنګ قران کریم زکې او بلته خی او د قران کریم په احکاماتو باندې عمل کوي دارنګ قران کریم او تمام آسمانی کتابونو باندې ایمانی دارنګ قیامت باندې ایمانی دارې په دواره ژوند کې دوه باندې ایمان میدان محشر باندې ایمان دارنګ په ایمان چې جنت ته به مؤمنان زي او جهنم ته به کفار زي دا ټول اعمالو کې حیا نه کی وی د مور او فلاره سره احسان کړي سره رحمي کړي او د خو اخلاقو پابندي کړي دارنګ خاون تصفق نه ګوري د خاون تعظیم کړي د خاون په شان کې ګستاخی نه کوي دارنګ خاوند ناراضه کوي نه نا دارنګ دا بد, بد زبانهي ااج کم ده غي اجتناب کوي لان تان دان نه کوي دارنګ پیغامونو خادو و غیره کې اسراف او پزول خرچي نه کوي دارنګ د دا جنگ جګاړو او خپل مابین کې د دینه اجتناب کوي ځان بچ کوي بدګمانی نه کوي دارنګ تهمتونه نه لګي دارنګ جوړونه نه کوي لکه خزو کې دا عام بيماري ده دا دارنګ د دا گاوندۍ قدر احترام کوي تکبر نکئی دروغ نوای غیبت نکئی دارنگه بے حیائی نکئی جنا وا غیره دین ازان بچکئی ا دا ټول حقوق ما مختصر طریقے سره ذکر کړی د خپل کتاب کې را نا کل کړی مې دی الله قران کې دا غي خلاصہ چکه مده احادیثو کې راغستل دین بچ بچکئی دین راوونه او اعمال نیک وکونکو الله وای زبوا لخست جوان کوم دنیا کې اوم او اخرت کې اوم حضرت او کساله ده من زکرن او انسا عبد الله ابن عباس او سعید ابن جبیر او عطا دارین ایمان ز حاک وغیرہ او د حیات ن طيبه نه مراد sede نوای رزق حلال ده زبو الا حلال رزق ور کوم حلال رزق بور کوم زکا الله وعده کړی دا و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا غا ترط نه بوله روزي ور چې دا په خیال او خاطر کې بے ناراضي دویم کول د امام حسن بسری رحم الله او د زيد ابن وهب او د وهب ابن منبعه دا او کول لږه وای چې د حيات طیبه نه مراد صبر او قناعت ده الله په کې د صبر ماده پیدا کی و چې د پیغمبر طریقو باندي را روان شو د پیغمبر طریقې خپل کی د صبر ماده او په کې الله پیدا کی ایمان زهاق کول لږه چې د حیا ته توې ونه مراد توفيق د نیکو اعمالو ده د نیکو اعمالو توفيق به ولا ور کی امام مجاهد او امام قتاده او ابن زيد او امام حسن رحمه الله هغه ذکر کړي مراد د دینه جنت ته جنتو خوستا جوان د جنت هغه به ولا کی د مزو جوان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول ده د ا تنظیم شو چې مراد د دینه سعادت او نیک بختی ده قسمت بوله الله خکیونه یک بخته بی پی ابو بکر وراق وای اوی د حیات طیبه نه مراد د عبادت میٹھاس ته او د عبادت هغه فوګواله به احساس کئ ادا بوله ورکم سہل ابن عبد الله تصری رحمه الله ع فرمای چې د تدابیر هغه د الله حواله شي نیک اعمال کئ تدابیر الله تعالی شي او الله غفله سمای بیا امام جعفر صادق رحم الله وای اتم کول اغهوی مراد دینه دا چې الله تعالی بدد الله تعالی معرفت به ورته نصیب شي او جنت کې بلند مقام اولی مرتبه او تحصیل شي د بازي علماو کول دا ده اغهوی استغنا استغنا د مخلوق نه دا وبکه پیدا شي او افتقار الی الخالق بل احتیاج هغه به الله تلو باندې کوي دارنگی دا بازو قول دے آوائی دا حیات تویبن مراد دا چه رزا بالقضا دا الله په فیصلے بانده برزا منشی او دا امام قرطوی رحمه اللہ پینزم جل که لسم جل مجلت پینزم او لسم جل صفه پانچ کې اکیس دا اقوال ذکر کردی دي او دا طول ته چه شامل شي نو دیر ده دا مانسو چه کم سڑه عقیده دا توحید او خضا عقیده دا تو فلا کی شرکیات و نزان بچی او نیک اعمال کئ نیک اعمال کئ نو الله رب العزت بدله حلال رزق ور هم ور کئ دارنګ ټکالیف او مصیبتونو کئ الله بدله صبر ور کئ د نیکو اعمال او توفیق به ول ور کئ سعادت نیک بختی دته باندې شې دارنګ خوګواله د دا عبادت هغه به محسوس کئ او الله به ول کارونه جوړی د مخلوق نه مستغنی کی او د الله معرفت به تناسب شو اخرت کې به جنت تداخل داخل کی او دنیا کې چې په څو پیسې راضی باغ به د خوشالهي رضا به په باغ باندې رضا بالقضا دور لوی وادي الله کړې رد الله د هغه خلکو کو دین دوانو دارنگ دا رنګې د هغه نظریه رد الله را العزت غاړو مقامات او کې کئي سوره توبه کې هم کئي کی سوره نساء کې هم کئي کی سوره نساء 124 کې تیر شوی او مې عمل من من زکرین او انسا و هو مومن فولای قید خنول الجنه ولا یزلمون نقیره تاسوی جنت تبنز اندوانو دارنگی سایانو جنت تبزی د دی نظری رد الله کوي دارنگی سوره آل کې که دی نظری تردید ایک سو پچانوی که اللہ کلو چه دا بخام ها جنت تزی دا خزو اغا اللہ زکر کردی دیو دا خزو دا دنیا و دا خیرت اغا مرتبه اللہ زکر کردی دیو دا خواست را پاس د نن خلق او هغه قرآن حقوق نه دی ورکړي حقوق نشته خزولا دا خبر نه جو جهل دی اگر چې ځان ته ترقی یافتوي خو ترقی کړي د په جہالت کې دا د ابو جہل پیداوار دی دا د غی نه پاتې شوی خلق دی الله اکبر فلا نهي عنه ها مهارب کوم گدتا حياتن طیبا جوان مزیدار او هم ها بدل ورکوم گدتا مها مها بدل ورکوم گدایتا اغا اجر ددی په هستا طریق په هستا اغا سره چې دی عمل کاو فاذا قرات القرآن آداب دوهي فاذا قرات القرآن پس هر کلا چې ولې ته قرآنی پس پنا غواळा په الله سره د شیطان رټلی شوینا خا عمل پنا واه اوذو بالله من الشیطان الرجیم واه چې شیطان نه محفوظ او عمل دې बर्बाद نشي انه غلب د اوز بالله یانو غاب غلبه در باندېنی ان نه لی سرله بشا کله شط ن د د دپاره سل... نشتهې د د دپه سمان غلااب په اغا سانو باندې چمانې راړی پهفللره باندې برورسه کوي یاقینا نه خبره دا دا غلهبد د شیان پکسانو باندې را چې دوستی کوي د سره سان چې په سبب د دبانندې ش کوون کېي بی ا ساب شیان په سبب دې شیطان, شیطان باندې شیر کوون کدي عضا بددللنا اځا او هر کلاچه بدل کو مونگا ایتان یوانه په سای د بل نخیبان خباندی والله علمو دا جواب اول د درمیان کې حکمت تبدیل ذکر کای او الله تعالی خپل د پاس باندې یونزلو چرانه زلوی یعنی بدلوی کده آیات نه مراد عام نه شي ا عام نه شي نو دا بشي یا د آیات نه مراد آیات د قران کریم معنی کنو دامه کچاري بدل کو منګايو آیات فزاید بل آیات باندې نو قالو وایدی انما انت مفتر بشک خبره داداتې د زانه جوړونکه او الله علمو بما ينزلو دا جواب اول مانس الله خو په دې پا سوچ را نازلوي الله به پويږي تاسو په سپويږي دا څوک دای تراس کوې نه ما انت مفترن دا مې ولی بل اکثرون بلکې اکثر دینا لا علمون دا لد دما قبل دا به زیه ذکرې چې د پويګینا زګه پال لا تراس کوي او دویم جواب قول او آیا نزلہ روح القدس را لگلده راولده دی لرا نزلہ راولده دی قرآن کریم لرا اغی پاک روح من ربکا دا طرفا دا ربستانا بالحق دا پارا دا زائر د حق دے دا پارا چی محکم کی مضبوط کی پدی سرا آنکسان لرا چی مان راولده دیو ہدایت او زیر د دا پارا دا مسلمانانو ولا قد نالمو زجر پر انکار دا رسالت باندی چی دا رسالت نا انکار کاؤ واله ق د نهالمو تاقی سره پوهی منګ په دیبان دی چې بشاکه د یخو ناي نامه خبره دا دا یولی مووهښ د قآېکریم لاره دته بشارو یوه انسان سولی رومی و دا داقرآ چې د ایي نو دامونږ د نهه دا سلی رومی چې کمم د هغه د تي دغ نو چې غېوه تې نودا د د کله د جواب الله کوي وا لسانو لزی جب دا آغا سڑی الحیدو ناچی نسبت کوی دا خلق الیه اغتا آجمیون آجمی دا او دا قرآن کریم لسانو جب دا عربیون عربی مبزوین واضحا سنگ آغا و توخو آغا سحیل رومی آخو آجمی دے نو آجمی څنګه دا واضحا جبا دا توخو تاسو دومره نفوی گئی ان الذين يشككون دا دا ا دریم جواب دے چې مخ کی وی وی ګورا دا د زانه جوړه ان ما انت مفتر 101 کدار دریم جواب دروغ او هغه خلک جوړي چې په الله ایمان نراړي د پیغمبر د شان سره دامه مناسبوم من ندي چې دروغ جوړکي انما بشک خبره درایفترل کذبا الذين دروغ جوړي اکسان دروغ جوړوي دروغ ولر اکسان لا یومنوا چې ایمان نراړي پیاتون د الله تعالی باندې او دا خلک داري دروژن و من کا کف من کافر بالله تحیفا د پار د ماتون کو دا اغه د پایرتدا د باندې الله لوز مما ته غني مرتد بگرځي من کافر ا بالله لوز نه مات نه کی د الله سره چې موکموادی کړی وي اغه مات نه کی غني مرتد بشي او مغزوب به او من کفر بلا، هرچه آن سوک ده چین کاریو که پا توحید دالا، ممبادی ایمانی پزد ایمان دادنا، ایلا من اکریام اگر آن سوک چی زور اکلشو پا دا بانده، و قلبه او زلد داده، مطمئنم بیل ایمان، مطمئنم پا ایمان بانده، ولکب من شرحا، لیکن آغا سوک شرحا، چی کلا ویکلا، <coughs> پا کفر بانده صدران سنیخ پلی لرا فا علیهم پا دی بانده غذاب ده اللہ تعالی ده طرف ده ولهم عذاب ذالک بانهم دا په سبب د دی دا الا دما قبل دا په سبب د رچ به شکل غره کړو ژوند دنیا علال اخرت باندې او په سبب د چې به شکل الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر تا دا که سان دی الله علی قلوبهم چې مور وهله د الله تعالی فزلون د دی باندې واس وسمعهم او فوغ وسمعهم او فوغونو د دی باندې و ابصارهم او پسترګو د دی باندې او دا که سان نا خبره لا جرم لازمیدہ انهم فی الاخرتهم الخاسرون دای په اخرت کې د تاوانیان نه نه تاوانیان اخرت کې کم خالق دا ټول زجر شو د یو اهل پارا چې اغی ایمان نفس بیا مرتد ګرځي هو یو شی ذکر ک الا من اوکرها وقلبه مطمئنم بالایمان چې زور په اوکل شو وجې نو کده انکار هغه ټیم کې او کده الله د توحید نه خو ځړې په توحید منتمئنو او مقیرو نبی عاشی کوم ده دا غاシャレ الله رب العزت وای دې موضوب نه ده او نور ټول الله وای زو په موهر لا کوم چې دی نفس هغه ما تکلا او مرتض او ګرځید الله اکبر دا ازل او د قارې خلک راغل د نبی علی صلوات سلام نه یو جماعت اوخت چیمله او جماعت راکا چیمن ته التکه سره دین خبرو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول د الله سو کسو کسان جماعت ورک او داغی امیر عاصم سیبو ګرزو عاصم رضی الله تعالین هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای ته وی لاړ شي چدای لاړ نو د کوفار درپ نه بل ل دای په سرالل او دی په سي مقابله لارالل صحابه کرام غرت او ختل او جهات شروع شو عاصم رضی الله تعالین هو د یو کافری سالفه سلافي سلافه کافره و داغه زوی په اوحد کی مردار کړه نو عاصم رضی الله تعالین ته چپاتو لګی دا ودا هو بزما د سر سودار دا و دا دای ما په سي راغلي دي نو غدا الله نو سوال وکړه یا الله ما ستاند دین اللهم انی حمیت دینک صدرنا হারে فهم لهمی یا الله ما ستات کم دین حفاظت کړو د شروع درازنه یا الله زما غه محفوظ کی او زما لانس دشمن لا پلاس باندې مور کی هر کله چې دې شهید شو نصاب ای کرامو پات شو صاحب کرام لاړل ده شاید شو کافر رالن د دد لاش د پارا نو الله سریم چایراو لګله دا سریم چایرا له د سوکداري د پارا نهایت زیاته او اغه اغه زای تراله دومره سریم چایرا له چې داغه خالصوک نو شراتله بیا د ما خام رالل چې زما خام بدام چای تلی نو الله 30 جپړ راوستو 30 جپړ او د شپې باران ان باران 12 ان راغه سیلاب د حضرت عاصم رضی الله ابدان مبارک سیلاب وړو او اغه چته دفن کو دا د الله رب ل عزت د عجایب د قدرت نه دي الله اکبر اوس اغه دوا د اغه الله قبول کړه و هو که څه شهیدان شو او هو که څه صحابه شهیدان شو او زید ابن دثنا خبیب رضی الله تعالی او عبد الله ابن طارق دان دا که شو کفار و دی توی ویتاس و راشی راکوشی معاده و سراوکلا نو دی چه راکوشو نو دی اغی مخالفتو کدی اوترل عبدالله ابن تاریق اغی زخ و نظم چاریم نظم رضی الله و تعالی نو ویتاس و پاول غدر غدرو تا تازمون سرا معاده کړه و چه سبردن و غدر مو که د دا سراوی نظم آج کم دی غیل تشهید که رضی اللہ و تعالی نو زید رضی اللہ و تعالی نو د اميه زامن واغستو واغست زکه دو ميه قتل کړه او هو بيب رضي الله تعالی نه حارث ابن عامر قتل کړه نو د حارث ابن عامر زامن باندې د کافرو او هغه خرس کړه هو بيب رضي الله تعالی نه کاله زيد هغه ملک رضي الله تعالی نه نو, نو د حرم نه بوتو او ته وی د اسلام نو پشا نو بچ پشه اگو تاوی وی پا خدای کا سمج کوا پشم وی دانشی کے دے سوال نه پیدا کی گی ابو صوفیان سے ولادہ اٹھے مسلمان شوی نه دے اگو دتاوی وی گورا مسلمان شا بچ پشی زید سے بوتاوی وی سوال نا پیدا کی گی وی که دنبی علیہ السلام دیو وی اختب مقابلہ کے زما طول بدنی یا د هغه په پوند کې ازغه د نبی علی صلاتو السلام په پوند کې ازغه ماته دل او زما مرګې نو ما تقبل مرکه بوله خدا پیغمبر مرګ او د پیغمبر خبغان دا ما ته چری قبول نه دي اغای چوکتل چې د هو انتهایي مين ده په پیغمبر باندې الله اکبر نو ده شهید کو حبيب رضی الله تعالین هو د ډیر زمانہ محبوس او مقام عظمه کې په دوران د کېد کې د کور زنانا هغه حالت ذکر کای د کور حالت هغه زنانا هغه ذکر کای وای چنګور بارات لپم مقام او زمکه هغه ټیم دنګورو یو دانن و دانه او ای جیل تمنګ دلور کړي منو پڅو حبيب سره به او کتل. نو دنګورو تازه تازه انګور بو او دا به الله دلور کول دا غ غبیره زو کو د الله تراب نمداذ یا ورځ حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ چاړو وغخته چې مالا چاړه راړی چې زغ پله صفایو کم غسل خانی تتل دیک یو ماشم اجل خانی تده سخلاله ناری نا کور نشته زنانو یری دی چې حضرت حبیب چا تدا سی نی زمون زنانت خویو خو یو مون خو خال نه جوتله را لا نکی زرته حبیب چه پوښو هغه یې دومر زالم نیم چه دا معصومه لاله د سپایو کړه او دی راوستو د حرام نه را بار چه د حرم نه بار کړه د پارا د دې شهید کی مړی کی نه هغه وی ویمال یو ذو رکاتو لواخر کی چې زو د ور کاته وکم زرته حبیب درې دو او زری د ور کاته او بیا دایته وی مال مز ډیرا مزرا کړي زما اخیر منزو به ما دش در خو کم حقوق دومي دو صحابه او غیرت تا ګورا او دو صحابه من تا ګورا ز تا ګورا رضی الله تعالی انو اغا وای چې د نبی علیہ السلام په پوند کې از غیما تیږي پوند از غیما تیږي او دغه په مقابله کې زوجل ابن دا دامه محبوبه چې زده مرشم خو د پیغمبر په پوند کې د از غیما تیږي دا ایمان او دو صحابه د دیو صحابہ وتعالٰو ازمن ذات راضیما رضی الله عنهم ورضوان صحابہ بارک زکہ اللہ دا وای الله حضرت حبیب غیرت تا ګورا غوئی ما چې داو قتل چې تاسو بوي چې دی وېرید نو زکه می موز مختصر کو او بیا بی غیتا وې وې اوس کاج نه نو واج او شعر وې وی ولستو باله نه اقتل مسلمنا اَلَىٰ اَيِّ شِقِّنْ کَانَ لِلَّهِ مَسْرَائِ وَزَاكَ فِي دِينِ الْإِلَٰهِ وَإِيَّ شَاءِ يُبَارِك فِي اَوْ صَالِشِ الْوِمْ مَزَّائِ اس پرواہ می نشتا اس پرواہ می نشتا یو ارمان می رچے بس مرک پی حالت دی کې کے راشنور میں اس پرواہ نشتا پا کم دادا چی پریوزم چی اللہ تزما لگی دلوی او دا ځکا دا په دال د دین په بارا کې دي کاله او غاړي نو زماده ټکړو ټکړو وجود کې به الله خیر او برکت واچي او بیا یا الله توای او وغوښتا ويا الله زمہ سلام نبی علی صلاتو سلام ته ورسه اکبر نبی علی سلام مدینه منوره کې دی او چې ددا کو الله پورن داغه اغه سلام په ذريه د وهه باندې نبي عليه السلام تورثو نبي عليه السلام ناشته او چې څنګه وهه او شوا چې هوبه پتا سلام وایي نبي عليه السلام وایي وعليك السلام یا حبيب واهوبه با پتا دي د الله سلامي پدا دي د الله سلامي او جواب نبی علیہ السلام ورکو دا عمار پلار حضرت یاثر رضی الله و تعالیٰ عنہ ہو اغیر کو او اغیر دکو دا کفرنوی مخمی تواقیہ ویلیوا عمار دا دا مور و حضرت سمیع اغام ابو جال دیرا بیدردی سر شہیدہ کڑیوا چھ دا اوخانو یو طرف ته پڑے والا واچو بل طرف تخپیتا او پا مینز دا پوکی نیزا وال راخلاسا کلا او بیای اوخان مخالف سیمتونتا اوز غلول او اغیر پا مینز دوکلا حضرت عمار رضی الله و تعالیٰن ہو اغا اولاد دے جاڑی و سینشتا یاسیر اولاد دے خواوندے و سینشتا جاڑی داگا ام پا داگی که شو حضرت عمار رضي الله تعالی عنہ کې دي یاسر کلمه د کفر نه وای هغه شهید کاو او دارانګي مور ولړ دې دا بيدردای سره شهید کړه حضرت عامار ځړا باندې خوف تاری شو ځړ کې ایمان وو چې ځم مؤمنه په خپل باندې دا کلمه وی چې ټیک ته زم نبی عليه الصلاه والسلام باندې ایمان نراړم خلله مدیینې مراورې ته خبر راغې چې عار خو کافر شو نبیله سلامې خلله ان عما مولی ایمانه من قې ی علا قی وختلهپل ایمانو به دمیه وله می چ نه چم دا س نه ده اذې مار پورې په ایمان ډکتي او داغه د ویني او د غاخه سره ایمان او ځای شوې دي د ایکه حضرت عمار راغه او ځړلې ځاړي چې یا رسول الله ما هو او زکافر شب نبی عليه السلام وای چیرې دال سي نداء نبی عليه السلام پخپل لاسو سبحانه د عمار اوخ کوچي او اتو ماله کا انعادا ولکا فعود استاد پارا سشوی دیوال جاڑی واپشا کنا بیا کلی من دی ایمان ویا نبی علیہ السلام و تیستاد پارا دا ایجادت چھتے فعود واپشا اللہ اکبر واپشا واپسا او نبی علیہ السلام و تویت تک کافر شوی نی بیا اللہ دایا تو نر گل اِلَّا مَنْ اُکْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْاِیمَانِ آغه صاله نه کافر چې زور په اوښو وجل کې ده خو ځړې په ایمان مطمئنو صحابه د صحابه او تاریخ چې سړې ګوري انسان ګوري د صحابه او تاریخ سمره حیاناک الله اکبر سمره غیرت یار میناناک الله اکبر د دې وجنو سوره توبه کې الله د ایمان د لپاره شرط دا ګرځول دي چې ټول قام قبيله خزا وبچی دنیا ټوله ک تاسو ده الله رب العزت ده توحید او ده پیغمبر نه محبوب ی او ده jihad فی سبيل الله نہ نو عذ د عذاب انتظار ک الا و انتظار باندې عذاب را علم مینا د صحابه انتها تر رسیدلی وا د نبی علی صلاتو سلام سره زانو نه پیغمبر قربان کړو الا من اوکرها وقلب متمینن بالایمان الله اکبر ثم ان ربك بیا بشارته ثم ان ربك بیا فبشکروا للذین دفار داکسانو هاجرو چې هجرت وکپس د دینه چې تکلیف پرګښدای لرا ثم حاج ثم جاهدوا او صبر وک بشکر ربستا بشکر اوستا په من بعد پس د دینه د لا غفور الرحیم خامها بهونکه مهربان ده ثم تاتی کل نفس بیا بیاو متا تاتی کل نفس بیا بیا راشی فاگرس باندي یو متا چرا بشي حریو نفسو تجادلو چی جا غلبه کوي او غزر به پیش کوي نفسی نفسہ پباراد خپل نفس کې وا تو وفا کل او پورا پورا باور کله شی حریو نفس تنا بدلاد ا س چې د عمل کوله ده او هم لا یظلمون او دای سره به ظلم اون کړي شی پورا پورا بوله بدلا ورکړي الله اکبر و ضرب الله مثلا قريه الله اکبر ذکر د عذاب دنیا یو پدې کې مثال هم نه وزرب الله او دعوان دا وره بیا ذکر کوي عذاب دنیاوی به با در باندې راشو غره مثلا ای وزوانه بالله او بیانه اللہ تعالیٰ مثال کې یو کلی لرا کانت آمینه مکم معظمه کانت آمینه ودا پا امن که مطمئنه مطمئنه و بالکل امن و اتمینان سرا راتب دیتا رزق دیغ راغدن فراخا من کل مکان انده هر طرف نا پس نا شکریوک لدی پا نیامتونو دا پس اوسا کو دیتا آغا دیتا الله تعالی اغلی باس د ی لوګي ول خوفی او دیاره اضافه تشب د ما سر لوګو یاره فیله راستا په سبب د اغ کا نو یاونه اون چې د عمل کوو تا کیک سره او تاقیق سره راغلی او د تا پی غام بر د ددی د جنسا دی نې بت او کا غتا د درروغو پهنیوه د ل عذاب او دی ظاللی مع نه ما سر مې معظمې ته وګوره الله پې متونونه کړړی خو چې دا الله د پبر انکاره او کوه نو معذب شو که تاسو کوی باندې به معذاب رازی فکلو م من قوم الله حلالا طيبا دمههسا په دې کې ارد پشير کې پھیلي باندې ارد کوي په تحريمات د غير الله او رد کوي په نظر د غير الله او زجر کون کو د دی تاو دليل نقلي د ابراهيم عليه السلام نا او لس صفات د او طريقه د تبلیغ فقلوا ارد په تحريمات د غير الله د خلکو حرام کړې دي تاسو ورته تا حراموي ګره د اصطلاحات ګورځ دا کړی د تاسو مايدا کې چهره نه کوي تحريمات د غير الله معنا هغه شيونه چې غیر الله حرام کړيدي مخلوقاتو د خپل طرف نه نو دې ته حرام موایي حکم ادا دي چې خړی دي ولې د زانه حرام ول کوي فاکولو فسخولی تاسو مما دا آسنا رضاق کم اللہ چی روزی در کلی تاسو تا اللہ تعالی حلالن طیبا حلال و فاکیزا و شکرو نعمت اللہ شکرو با سید نعمتون دا اللہ تعالی کچری تاسو خاص دلی اللہ تعالی عبادت کون ان کی انما حرغم علیکم المیتا رد حرام ده چه مخلوق اللہ کم حرام کردی اگه تا حرام اوائی دیکو و تا زرحا پیر حلال وائی نو دا غول دی غل اینما حراما می یقینا حبر دارا دا حرام کردی اللہ تعالی پا تان صوبان دی مردارا. ود داما او وینا بایدون که او غحا دا خنزی را زمانه دا جایلیت که دا سزون بخل کو خوڑل دا بے خوڑل مردارا دارنگی وینا او دا خواخه د خنځیر یورپین طول موردار خوري طول خنځیران خوري وای دا ترقیاب ته خلک ته جهلاد جهل و ما او هله او حرام کړي دی او حرام کړي دی الله تعالی اغه کليما چا وازو چت کله شو د پارا د قد الله تعالی به پاغه باندې فمن یذتر غیر بعن الله اکبر غیر الله د پارا دا غد نیز دیوالی د پاره چې ځان غته نیز دی کې او په یو کلمه د او چتا د کلمه حرامه نو هغه مزبو هم حرامه هغه شی حرام دا چې به الله زاری زاری اللهو کی بارانو نا چې دان شیخ خپل ملکونه چې ميري شي زړګولونه چې دا اوچ کانی لوند خوشت سانګور سانګور پاسمان کټوره د کټوري کی ګړو بیر ګړو بک سر په ځان داده چا د چنغله دا چن له پلان کې د چنغله او خدای تی خدایته مه نه دا ټولو او بیا بابا دا باباګان لا بیا غراړل دا اتوبونه حرام دي دا دا حلواګان حرام دي دا ریجه حرام دي دا حر سحرام دي چې دا غیر الله پلوم هوا زچ چوي دی او دا کم نظر او منختہ دا چې په دې بابا کې پراتی د دې خړل دا, دا سيدي لکه غول خړل غول غول خړل د غلو نه دا زیات ګنده دي دا, دا غول نه یو طر ته خیر پرو یو طرف تهښستاکړ شو چرګ د غیررو لا پهونم د غې نظر شوي دی د باباګانو د درګونو په نوم د نظر شوی دی او تم ملږې حالت د مخمسا کې لوګه کې سخته د ته د خینیر وخواه وه خو د غیررو الله چې کمم دی د غیرروله نظر چې شوی دا بهو پر دا داسې پلیتي او دا بهدلته کې خواړی شو د ټول دنیاې ډاک پپوڅوکلو پانچ پیریانو داو کلا چه ستاسو سر در قبرونو نر اوچت او الله تیخ کتا که پانچ پیریانو داو کلا چه ستاسو در خزو سره کم ظلمونه که دل اغی ختم کلا ستا پانچ پیریانو داو کلا چې دا پختانو خځه په سوورو کې tle ختم کړي پنچ پریانو دا وکړو چې مولا براته استاد په خځو باندې به لاسونه اول دمونه به په ټول اغه له ختم کړه پنچ پریانو دا وکړو چې پیران بتاسو کرے په دره راتل دا غین اخلاص کړي پنچ پریانو دا وکړو چې دا منګ کومیاغان براتل او اغه بس نه نظرونه نظرانه وړي اړي به دربانده اغه نه پنچ پریانو خلاص کړي پنچ پریانو دا الله اکبر چه دا گٹو نیست تاسو سرون را او چد کلو و دا اللہ در بار که پنج پیریان نور سوکی پنج پیریان داو کلو چه دا هر ظالم مخنیوی اوکو او آغین تاسو خلاس کلو نور در سر سوکی سدل درکی نورو خد تاسو همیشا ولکل لا تحبون الناس دے خیر دے دے خیر و خن دی خلکو همیشا خپ الخیر خوان دا پی جندلی دی خلکو همیشا خپ خیر وخوا خواب پا گٹو باندی ویشتلی وما احل بیه لغیر اللہ فمان یزتورا پس هر چا سووی چ مختاج کله شو غیر باغ چ نوی د زیاتی کونک او نوی بیا بیا را گر زیدون ک پهش بشک الله تعالی بخن ک مهربان ده والا زجر ده دی کونک تا چې سوګ دا کای نظر د غیر الله حرام ده الله حلال حرام گر زیدي دوار ته زجر والا تقولو مویتا سو اغشیتا چې بیانوی یجبستا سوچ د دروغو چې دا حلال دی د غیر الله نیازات ته حلال موای چې دا حلال دی حرامونو دا تحریمات د غیر الله ولی حرام وتو موی دی جوړ کای تاسو په الله تعالی باندې رو به شکا که سچ جوړوی په الله تعالی د دی دا دا لګ غون ته دی دا د عذاب دردناک واللذین حدو حرم بیان د تحریمات وقت یو انام کی تفصیل درسو 146 ک الله اکبر واللهلهنا ه دوپان سانو باندې ودیان شو هرررمم نه حرم کللو منګه ما سر چې بیایان کلي د منګه په تاسو باندې من قبلو مکې د دینا او زلم نکی منګه په دایبانې والله کین کا نولیکن نو د ان په خپلو ځنو نو باندې زیاتتی کوون کې بیا بشا کاره بستا للهزینا دپار د کسانو عاملو سوه چې عملې کړی دی د شرک بجا لین پهنا سرا سره بیا تو به ستا منبا دظې کا په دنا او اسلاد عاملی اکلا توی دیو من بے شکر ابستا پزد دے تو بینا خام خواب ان کے سم انا ابراہیما دلیل نقلی دا ابراہیما علیہ السلاة والسلام نا پرد دا شرک بانده انا ابراہیما و لست فادغ انا ابراہیما بے شک ابراہیم کان امتن اللہ اکبر کان امتن ہو کلکسڑے ماوردی مانا که شیخ دا پنچپیر مدد زلو العالی اللہ دے مالو حال که برکت واچائی اللہ دے علم و عمل کے او عمل کې برکت وای شي آ معنا کوي هو خدک صلی یا ان ابراهیم فر را معنا کوي زما شیخ د شاپور به ذکر کول ان ابراهیم بهشکه ابراهیم کان امته او خودن کې د دین معلمہ کان امته دغه معنا باغ کولا شیخ د شاپورو کان امته کان معمما همامو مامور حکم ورتا شعو یا ماموما مقتدا قدا اول صفت وین صفت کان تل للاجذ كون کے اللہ تا تابدار اللہ تا حنیفا علاڑ پتو ہی درم صفت سلورم صفت والا م یک من المشرکین نو دد مشرکان نا شاکر ال انهه فنزم صفت شکر یستن کے نعمتوں دبار تعالی او فغم صفات اج تباو چون کلو دلاره الله و واحد او خود نه کلو دتا الا صراط مستقيم فتر عبد لاري برابر باندې وا اتينه اتصفتو او ور کلو دلاره منګه په دنیا کې حسانا کلا قال په دین باندې شه د قابل ګرام الله دې حفاظت کیږي بدعامانا کولا اتثبت بالدين کلکوالف <تقلق> دین او نهم صفت و انہو او بی شک دا ابراہیم فی الاخیرت وی با پا کاملو کامیابونا سم او حینا سم او حینا بیا وحی کڑوا منگا ابراہیم سم او حینا الیکا بیا وحی کڑوا منگا تاتا ان اتا بیع دا چی تابی داریو کا ملت ابراہیما دا ملت دا ابراہیم حنیفا چی بلکل پاکو دا لسن صفت خواه یعنی ابراہیم تابیداریو کا ابراہیم مطبو خلق هغه پس روانو پیغمبر ته الله دا غت تابیداری حکم کوي په مسله توحید کې بیا واه کړي وا موږ تا تا دا چې تابیداریو کا دا دین د ابراهیم علی السلام چې لاړو په توحید ماته انکه او د شرک والا م یکو من المشرکین نو د دې د مشرکانو نا داول الله بیا بیا وی والا م یکو من المشرکین و ما من المشرکین دا ځکه آل عمران کتاب چدای بوی ابراهیم وی زمون پدیر باندې وو الله جواب کړه ما کان ابراهیم یهودی یو ولا نصرانی یو لیکن کان حنیف مسلمه د زمانه د جاهلیت د رسولونه یو ظلم او رسم داو چې هغه به د پاک او خلق کو نسبت ځانته کو لیکن لقدن زمانه اهل الحلواء والخانق چې هغه وای مونږ دېو بنديان او دیوبنديان بندیان دیوبنديان او دیوبنديان بندیان اکابرين دي زمنګ اکابرين دي اهل الحلواء والخانه کو داوي داد دا پاکو داد د جالي ترسومه اغه تاسو په شان جواب دا لم يكن من المشركين نو اکابرين دیوبند د مشرکانو نا تاسو مشرکان دي شرکيات او قائل لم يكن من المشركين اغه بدت مشرکان نو تاسو پلیتې مشرکان بدت یان دا دا یي اهل دا الحلواء والخانه ا ای اتحاد اهل سنت والجماعت ډیر خلک تل زین دی نوم دی والا سره د اهل سنت خیره سنت نه خبري علماء دیوبند هغه خلق د مدرسین او باسي چې دا غي علاقه و مشرک را پاسې د له په شرک و اسباد کتاب لیکل نه نو علماء دیوبند هغه مدرسه کینه پری دي او تاسو خپل شرکیات او تاسو دیوبندان شوی دیوبندان هغه چې د مولانا حسین علی نور الله مرقدو شاګردانو د بندیان آغو اغه چې شیخ د پندایو شیخ د پنجپیرو سید عنایت الله شاه بخاری دا راهنګے الله اکبر قاضی شمس الدین مولانا محمد امیر بندیالوی رحم الله دا داخلوکو چې غید توحید او د سنت چغیوالو او پنجاب کې او پر سرحد کې اغه خلقو چاغید الله د توحید اغبول بالا کاغی چتک دا د بندیانو تاسو د بندیانو چې د انګریز اغه خلق چر د بندیان نشی کیره چاغی ناستی په اسخات پدایرو کې اسخاتونه فری اغی ناستی قبرونو ته خلق را بلی په منبر باندې خلق ته چغوی را شی را شی مړ یو ریو او مړی چې کندنه د دادو نه کول شي او راسیو واستشفا جائز ده تاسو مشرکانو تا سو غنت خلق دو بندیان چری نشکی ده دا سو دو بندیان چری نشکی ده چی رساله قبوریو لیکی وغی که وی قبرونو والا نعمداد شي او دا چې وطا چې ته ما دا پارا د خدای نسوالو که دا جایز ده یا البسائرولی کی او ای کې ال... که داولی کی چیزا تحیرتم فی الامور فستاینو من اصحاب القبور دا خلک دو بندیان چری نشکی ده وی دا زانتا کنا وما كان من المشركين نو دید مشرکان نهما جو ال صد یقینا ګرځول شی وا اگر رز د خالی په ان کسانو باندې چې اختلاف کړهو پدې کې وی ته ځان ته ابراهيم تابیدار وای د په یو سوال ته ځان ته ابراهيم تابیدار وای الان کې ابراهيم خو داغه په دین کې د افته درزه تعظیمو دا افته درجه تعظیم او اوته وو دا افته درجه تعظیم نه کې د جمله نو دا غي جوابو دا خو هغه کسانو باندې الله سزا ان چې کوم ده چې خود واچي غي اختلاف کړو اصل کې ابراهيم ته حکم او ابراهيم مامور پدې باندې او چې تعظیم د جمله وکا په اختلاف چې چاو کنو د اختلاف دوا جنا مقرر شوی و راز د خالی او بیا رستو چې بلہ زمانہ کې قتونتونین وغیرہ دا حالت ننسرانیت شو نو بیا هغی تاظم د شروع کو اصل کې معمور ابرایم په تاظم د جم باند دی ان نه ماجوله سبدو یقین ګرزله شورض د خاالی پهاکسانو باندې اختلاپو چې اختلاې کللو په دی کې او بشا کار افستاه پیصله و کې په ما بند دی کې پر از د قیاممت باندې پاسه کې چودی پایه کې چې اختلا پې کوو اودو ایله س لره د تبلیغو او دو ال سبیل ربک او بلغ لل الله ر در خپل د تبلیغ حکمت بل په دلایله عقل او سرا ول موعظه الحسن او په واز او نصیحت خسته سرا او باس مواجهه کرلی سرا بلتی په طریق سرا ایها احسن چاډه ر خسته وی بل دین رال نو خپل مداهنت لنم د حکمت کې خود داسې کی جی غور حکمت خشې د کنا منګه هک مات سره جی کار کو کنه حکمت دته وي چې ټول دین پټکا ټول دین پټکا دا حکمت دی ادا آیات ز نګور کنه الله وی بل حکمت بل حکمت مفسرین معنی کوي ای بل مقالات المحکما فمحکما خبره باندې راو بل هلک محکما خبره سره کتاب او حکمت آیاته سورہ حوت کتاب سو آیاتونه د الله د کتاب محکم دی محکم دی په دې خلق راوونه حکمت د دې قران بیان کا نو د قران خو تاسو ترلا را تخت راغستې دا, تخت دلے بلقا. آتو حکمت دا حکمت دے. او تختې ده بلغه اته ایزه حکمت دایکمس حکمت ره او د دیو جنا الله ما روح المانی ذکر کوي حکمت څه شه ده او وی حجت لک لک دلائل بیان کا د حکمت ته یا مظہری معنا کئ اے بل حکمت بیل قران قران سره خلق راو بل قران سره دا حکمت دا حکمت کنا یا دا معنا موعظه حسنه حدیث خیره بر خیر ال هدی محمد قران او حدیث سره خلق راو بل الله اکبر یا دا معنا بال موعظه الحسنه بالانزار وتبشیر انظار او تبشیر سرا یادا معنا کبیر معنا کوي حکمت سرا ای بل علم ول عمل بیان علم او عمل او بیان سرا بیان کده قران یادا بالامر والنهی امر او نهی سرا خلک راوونه دا دانا چې بس ارسه دی پری خودی وی آتا زه حکمت تا حکمت امر بالمعروف کو سرب دا نه رچ تس خلق ته موس کا امر بالمعروف کډیر خبري دي او نهی دان المنکر وسره تاسو غوړې له چوٹی ورخړې دا الله اکبر باز مباحثه سره کې په خسته طریقېو کا دلایل د قران او د سنت وایا دا هيستا طریقہ دا ان ربکا بشاکر ابسا هو عالم در خپوه دي پانچ عام نه چ گمرا شو دلار دغه نه دا الله تعالی خپوه دي په ہدایت مندون کو باندې وا ان عقبتم او که چیرتا سو بدلاخلي فاتبون بدلاخلي به می سلم او عقبتم په می صلی الله سبحانه چ تکلیف در کلي شوی دا تسولار پاغي باندې ولا ان صبرتم او که تاسو صبر او کا لا هو خير لكم نداب لا هو ان رحم هذا صبر غره دیساره د صبر کون کو واسبر کلخا وما صبرك او نه د صبر سایلا بالله مگر الله تعالی باندې اول سب اول هدایت امر اول هاو پدی آیات کې الله رب العزت الصلور هدایت ذکر کړي اول هدایت واسبر بلدا وما صبرك الا بالله نه دی برو سستا مگر پا اللہ پا اللہ برو سوکا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ دَرَيْمْ حِدَایَتَو غم جنکے گا پدے کافروں باندے مرداری گی دے دانا چی تو آئی وی امریکہ کی کافر مرشو مانا بے اللہ تعالیٰ تا پوسکا پدے واندے نقلہ سے گے تانا بس تمہ صلح بیان کا که مرداری گی مرداری گی ولا تحزن عليهم مغمجن کېګه په دوی باندې ولا تکو سلورم هدايات ولا تکو او مکهګاتو فزایقن په تکلیف کې مما د اسنا يم کورون چې دیم پرېونه جوړای دیسه ماکرو فریب کوي فریب باندې ایس غمجن مشي تکلیف کې نشه پرېګدا الله طالب اللہ لار برابر ای اتنا اللہ ایلت دما قبلو ولی ما غم جن کیگا ولی ما تکلیف کی کیگا تنگ سیاکی ولی ما کیگا زکا چی بیشک اللہ ما اللہ زینہ سرد آکسان دے اتا قوچزان بچکو دے شرکیاتونا دن آرواونا واللہ محسنون چی غیوی تابدار دا سنتو تابداری کون کیوی دا سنتو محسن متابد سنتو اللہ اکبر دا اللہ امداد دا آغا کسانو سره دی نحل کے ردو پا شرک تصرف او پا دیوانده چه شرک فیلی او داوے دا صحابی طولہ داوے دا صحابی طولہ چه او عذاب دنیا وی بدر بانده راشی امتیازان دو سورتو دلائل دلائل عاقلیان متنویعا کاسترات سره ذکر کول په دې صورت ممتازو دارنګي صورت ممتازو د مچای په بیان باندې دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چې عمل نیک وکونو حیات طیبه ولور کوما حیات طیبه صورت ممتازو د هغه بیوقوفي خزی په بیان باندې دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چه معبود باطل او معبود برحق دغه امثله ذکر کول دارنګ کی صورت ممتاز او پدې باندې چه دجنی بشارت کله دایله ورکړې شي خوشخبری ندی پاږه خپاکیږي خپاکیږي پاږه باندې دارنګ صورت ممتاز او فکثرت د نعمتونو باندې دارنګ کی صورت ممتاز او پدې باندې چتا چغی چغوی شرامدد شانو غنبیہ اولیاء آغا نیکان بزرگان اموات غیر احیا ملدی ژوند دی نتی آو ملدی ژوند دی نتی سورۃ ممتازو پدې آیات کریمه باندې چې جامع آیات او پاره چې ان الله یام رب البلاد و ایتای ذال قربا ونهان الفحشاء والمنکر والمن پدې باندې سورۃ ممتازو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرا عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير الله اكبر سوره بني اسرائيل يا سوره اسراء مکی سورته ترتیب د قران کریم کې ولسم لمبر ده پز د سوره ناحل نا ترتیب د نزول کې پنجو ستمنه پز د سوره قصص نا الله اکبر عربت د مقابل صورت سرا په غو وجود باندې ده یاو ده سوره ناحل کې تخویفات په دې باندې چې عذابې دنیاوی بدل باندې ګرځي او بیا مسله توحید نو دلته کې د دې بلاک اول مسله د توحید ذکر کئ او بیا د ذکر کئ چې تخویف ور کوي عذاب درات له باندې دارنګ سوره انحل کې د دې ذکر او شو چې عذاب مجرمینو باندې دا راځي نو بنی اسرائیل کې داغه ازباب ذکر کړي او د مجرمين نومونه ذکر کړي چې دا مجرمين کم کم خلق دي دا رنګي سور اينهل کې ته د دنیوي عذاب تذکره وکړه په 88 کې نو بني اسرائيل 97 کې د عذاب اخروی تذکره کړي چې عذاب د اخرت بد روان دي راځي دا سورہ نحل کے آج کمدے ختم و بشارت باندے اختتام بال بشارت نصور بنی اسرائیل شروع بال بشارت تے اللہ اکبر دعویٰ دو سورت دعوت صورت بیان دے دو مور ارباو د سالور سيزونو بیان چې مور تکيب د مستحق د عذاب ګرځي يودا شرک مستمره سبب لنزول العذاب چې شرک همیشه سره کوي توبه ته نو دا سبب وي د نازله دوه عذاب دوه ماصلا ده ای ذاتی د شعائر الله سبب لنزول العذاب دا سبب د نازلېدو د عذاب درېما مساله اخراج العامرین بالمعروف والناهین عن المنکر سبب لنزول العذاب امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا ضغطل علاقه نستل او شړل یعنی حق پارس دا سبب دي د نازلې دوه عذاب سلورم امر او سلورمه مساله چې الاستهزاء بالامرين بالمعروف والناهين عن المنكر سبب لنزول العذاب دا امر بالمعروف او نهي عن المنكر ولا خلکو سره ټوکی کول دا سبب دنازلی دو دا عذاب ده خلا خلاسان دو سورت سورت سلور بابو نده اول باب آد آیات لمبر 58 پورې اوپدی کې اوا دا مسله ذکر کئي چې انکار د توحید نه او شیر کې مستمر را سبب دې د نزول د عذاب دغه مسله اغه بل باب کې و با ذکر کئي خد دیپ مابین کې آ اون 60 کې بیا اغه مساله ذکر کئي خد دیپ مابین کې اته عمر ذکر کئي یا امور مسلحه دفارد دفید عذاب 22 نه تر 39 پورې دیم دیمه مساله د دو دې دو خبرو مینس کې دیمه مساله ترغیب الالقران نهم او دارنگی یو سلو اختم که کې که دره ما خبره تخویف اخروی اتم لسم او اتل کې که سلوره ما خبره تخویف دنیاوی شپار لسم و لسم او اتحون که دلائل عقلیات دولسم کې پینزه ما خبر شودا او شپگه ما خبره ترغیب الالاخره مولا سم کې اوزا جر موریزینو ته ومه خبره ا 45 تر 53 پورې او اتمه خبره دعوه توحید او رات په مشرکین باندې 22 کې 43 او 56 کې 57 کې دی ا آیات لمر 58 نا باب دی طرفا غ آیات نمبر 75 پورے او پدی ک دا مسلہ ذکر کئ چې بي زتي د شاعر الله انکار د نو خدا الله نه سبب لنزول العذاب او بل او بیا 76 ک مسلہ ذکر کئ سالورم داوا چې کما د صورت دا یعنی سالورم امر او د دی پامینس کی بنزو مور ذکر کئ یا او دا زاجر هغه چاته چې د پیغمبر مخالفت وکوش پیټم کې دوی ما خبره ذکر د علل ته د دې شیطان چې دا تکبر دی علل ته ذکر کوي 61 68 نه ته 68 پوري دوی ما خبره دلایل عقليه 66 نه ته تر 70 پوري او سلوره ما خبره تخفيف او خروي چارج د الله د کتاب نامه واخلو 71 کې ادارې 72 کې 3م خبره تحذير د پیغمبر ته د مداهنت نه چې داوا کې مداهنت او کې مسله بیان کړه دریم باب بیا هغه آیات لمبار 76 د ذکر کړي ترثاو پوري او پدی کې دا مسله ذکر کړي چه امر بالمعروف او نئی عن المنکر والا یستل ده خپلو علاقینا سببو نی نزول العذاب سبب ده ده نازل دو ده عذاب اللہ طلباء علماء چه دار اخپل علاقینا یستلو کوشش شروع کو نو عذاب بدر بند راځي تا پاکستان لمبر ده ده عذاب پاکستان با عذاب رازی او صح عذاب با پا پاکستان راځي صحیح علمان افریدی طلبان افریدی دا ذکر کئی او سلورم اا مسالہ سلورم اغاب ایک سو تین کی ذکر کی خوردی پا مابین کے دری خبری ذکر کئی یو ترغیب الالقرآن ستس سیکی داریں گے دویم خبر تخویف نوی ناتر ننانوی پوری او بیاد دلیل عقلی اللہ سلورم بابو دے ناتر اخیر پوری اوائی کیا سلورم مسئلہ ذکر کئی چھ استحضاب الامرین بالماروف والناہین عن منکر سبب لنزول العذاب دا اقپرست سرٹو کی کول دا سبب دنازل دو دا عذاب دے او بیا زکرکی حلاکت دومہ میں مکذباو چاچی نزبت دا دروغو کڑاو گورا تباہ مکلو او دویم خبرہ ترغیب الالقرآن ایک سو پانچ ایک سو چین ایک سو او ترغیب الالتوحید او ایک سو اٹھ کے او ترغیب الالتوحید بد دعا او سو کے ایک سو دس کے او بالحمد ایک سو توحید ویان کی تسبیح سارا بلنے سارا الحمدللہ سارا دا خلاصہ د صورت الله اکبر اوس اول باب او پاغه کې دا اوله مسلہ چې توحید نه چا انکار وکاو او شرک مستمر غوکو دا سبب د دو دوه اعزاز دی سبحان اللذی سبحان اللذی پاکی داغا اللہ تعالیٰ لراس راچی بیابد بند خل لراه ليله من المزل حراې د د په د شپې د مزل حرام نه ای المد د افساته مزری ساپورې اللهزی چې براکته چولله منګه غیر چاپیره د هغنا دی د پاه چخ من آیاتینا نخې داجبه د قدره خپلو نخې داجو د قدرت خپلو الله تعالله هو ساميی اوم دا الله تاله اوړدون او سممیول بي يراد الله تعالى يريدون كه دوليدون كه ولا قد اس بعد دعويته اشاره د خطه هيتا واتينا موسل كتابا اور کلمونګه موسى عليه سلام الله عليه کتاب وجعلنا هدى